De två senaste dagarna har varit tvungna att med kraft agera mot en flod av lugner och osaklig koop från ett arcemangens medier rörande misshandeln vid Mällarhöjdskog. Fledjer uppger att ungdomar från en du har varit gärningsmän, när det i själva verket var ungdomshuldes e en fotograf som misshandlades av en invandrad vaktmästare. De uppenbara osanningarna har finnas reaktioner redaktioner motvilligt och hot om stämning endast efter påstötningar från partiet. Men i pappersversionerna står många osanna och kränkande uppgifter kvar. Partiet kom nu att kräva genmälen och dementier i det tidningar som inte hunnit ändra sin rapportering. Mösteren från Gay Pride-tumultet sommaren 2003 har nu gått igen efter nationaldemokratisk ungdoms en lyr utanför Mälarskolan i Stockholm. Då som nu angreps ungdomar från en du, var politik sig. Då som nu grips ungdomar från en du, men inte gärningsmännen som attackerade dem. Då som nu baserar de svenska egentliga massmedierna ut dessa felaktiga uppgifter utan källkritik tillsammans med tillmälen om en duaktisterna och nationaldemokraterna. Som rasistiska, högerextremistiska och främlingskäntliga. Och utan att en ändå har fått ge sin syn på saken. Då som nu bygger en etablerad sanning upp om myden. Som dessa odemokratiska och organisationer matar ut. Dag efter dag, timme efter timme. Även polismyndigheten och skolledningen på den aktuella skolan är ett tungt ansvar. Alla är mer eller mindre delaktiga i detta tvek och påhopp mot den nationella oppositionen och den svenska demokratin och yttrandefriheten. Polisen förfogar över partiets foton som visar händelserna strax före vaktmästarens angrepp var ett klängde fast i aktivisten och dessutom bet honom i armen. Det borde där det vara en lätt sock att dementera de osanna uppgifterna i medierna och ge en bild som är med sanningen överensstämad. Även vitmärkena ...är dokumenterade. Bland annat följande massmedier... ...som alltså brutit mot de pressetiska reglerna... ...respektive råd och tv-lagens föreskifter... ...bestämmelser... ...om saklighet, objektivitet och opartiskhet. ...har denna gång hittills förmedlat... ...lugner om... ...och insinuerat, stämplat och... ...eller förtalat en du, en det. Dessa massmedier är... ...dagens nyheter... Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Aftonbladet Text-TV, Sveriges Radio Ekoredaktionen, Sveriges Radio, Radio Stockholm, Tidarnas Telegrambyrå TT, tv4.se, snedsträck nyheterna, svt.se, snedsträck ABC nytt, svt Text-TV. Vilket syftet är bakom denna uppenbarligen medvetna och systematiska desinformations- och förtalskampanj kan man ha delade minningar om. Fulla kan emellertid bli att nationaldemokraterna, NDU och enskilda nationaldemokratiska aktivister får en ökad utsatthet i samhället från alla kategorier av människor som fortfarande tror på etablissemangets basurer. Speciellt i denna typ av nyheter en förevändning för politiska terrorgrupper som ofta och kriminella invandrare att ge sig på nationaldemokrater, nationalister eller andra som vågar stå för sina åsikter, sin yttrandefrihet och sitt svenska ursprung. Man kan också jämföra med hur andra medier rapporterar om Kallen i där man bland annat kallade beskjutningen av polishuset för pojksträck. Följande rubriker, påståenden eller formuleringar om Mälarhöjdsskolattacken är ett axplock av vad som förekommit och sett eller flera av ovanstående Citat. Den vaktmästare som blev misshandlad chockades och fem personer greps eller förhördes. Stämningen på skolan var upprörd och öten för personal och elever avlöste varandra under dagen. Slut citat. Eller. Citat, när en av vaktmästarna gick ut och bad dem avlägsna sig blev lite bråk. Vaktmästaren blev fysiskt angripen och spräglad mot okänt ämne. Slutsat. Eller, citat, två män greps misstänkta för misshandel. Tre togs inför förhör. Vaktmästaren fanns kvar på skolan under förmiddagen men han var chockad och ville inte tala med det. Det är klart att vi är upprörda, man darrar i hela kroppen, sa en annan skolanställd. Han är världens snällaste människa. Slutsitat. Eller. En aktmästare på Mälarhöjden skola i Södra Stockholm misshandlades på morgonen i samband med sex personer från främlingsfientliga nationaldemokraterna delade ut flygblad på skolan. Eller. Vaktmästaren uppmanade D6 att lämna skolan men istället gav sig på honom och peppar, pepparspray ansiktet på vaktmästaren. Slutsitat. Samtliga medier har tillsänds gemälen om den felaktiga och ensidiga och smutskastande rapporteringen. Nationaldemokraterna kommer att fortsätta att driva på både målet mot vaktmästaren och för att få upprättelse för den felaktiga rapporteringen i medien. Yeah. Det sker prioriterad nyhetsbevakning där vissa är mer jämlika än andra. För jag ska visa på ett väldigt bra exempel på den prioriterade nyhetsbevakningen. För en tid sedan mördades två unga män i Storbritannien. Männen mördades på samma dag fast på helt olika platser och vid olika tillfällen och kände inte varandra. De två männen mördades brutalt och deras respektive flickvänner att bevittna moden. Båda morden kan även sägas av mångkulturen som ensta gemensamma nämnare, men de eventuella likheter som man skulle kunna tänkas sjunja vid de båda dödsfallen slutar vid en sak, nämligen nyhetsbevakningen. Anthony Walker, 18 år gammal, blev mördad av tre ungdomar i Liverpool som skall och stör sig på att se Walker som övrigt var svart, var ute och spatserad med sin hita flickvän. Efter en lång och brutal misshandel mördades Walker med hjälp av en yxa. Flyktvännen hade sprungit iväg för att hämta hjälp då paret attackerades, men då hon kom tillbaka var wåker redan död. Brottet fick en enorm publicitet, inte bara för mordets brutala natur, utan även för att offret i fråga var svart, det vill säga tillhör den minoritet som man i alla lägen måste lyfta fram framför andra. Brottet var givetvis både skakande och upprörande, men samma dag mördades en annan engelsman på en dubbeldäckarbuss i London. Richard Whelan, 28, satt med sin flickvän på bussen då helt plötsligt en svart ung man började kasta på en frit omkring sig varav ett antal riktades mot Whelans flickvän. Whelan beslöt sig då för att tillrättavisa den unge mannen men fick för sin vilja att försvara sin flickväns och resten av passagerarnas lugn och ro motta inte mindre än sex knivhugg i hjärtat. Whelans sätt att hantera konflikten med den färgade mannen anser att polisen i London var helt oklandelig och attacken var därför helt oprovocerad. Inför sin egen flickväns ögon blev Whelan mördad med sex knivhugg och den traumatiserade flickan den ser sin älskades liv bokstavligen en ut. I Afterbladet den 48 2005 stod det att finna att de både rygsadarna som brakte Anton New Walker om livet nu hade blivit arresterade. Citat, Igår kom hem igen två av Englands mest hatade män som mördade en 18-åring med ett ykshopper på huvudet, citat. Det vore trevligt att veta om Richard Wieland mördare räknas in i kategorin som Englands mest hatade. Det gäller den benämningen ändå att det är britter som skulle få för sig att mörda en person som antingen har invandrarbakgrund eller är homosexuell. När polisen förhoppningsvis väl får tag på vilans mördare så tillåter jag mig tvivla på om det svenska medietablissemanget skulle få för sig att skriva något om saken. I tidningen Aftonbladet, den av den andra i åttonde 2005, fick mordet på Willan jämfört med Walkers ringa betydelse. En liten artikel där det stod att mördaren hade citat, mörk jacka och kaffefisyr, vilket givetvis kunde en fingervisning om mördarens etiska tillhörighet. Walkers mord däremot täckte upp en hel sida i Aftonbladet, där brottet mer eller mindre sågs som det värsta i modern historia, vilket i och för sig inte är så konstigt med tanke på den etablerade journalistkårens särställning när det gäller just brott med så kallade rasistiska motiv. Dessutom så måste modet på Walker ha ett avsevärt högre nyhetsvärde då vi får anta att diverse brott som riktas mot invandrare är så pass sällsynta, att det förtjänar storlepselar och alla andra kallehandlexpertutlåganden. Mordet på Richard Whelan borde mätta på samma epitet som mordet på Anthony Walker, det vill säga kallas för ett mord med rasistiska motiv. Man undrar ju om Whelans mördare med afrofrisyr någonsin skulle ha fått för sig att använda sin kniv om en svart passagerare hade bett honom lägga om att kasta friterad på som omkring sig. Det är bara att inse... Ett mord där förövaren har invandrarbakgrund och beslutar sig för att att ge sig på vita kommer aldrig att bli bedömt på samma sätt som om en vit person skulle få för sig att attackera en färgad. Mångkulturen är den egentliga boven i dramat och den värde huvudsakligen ansvaret för båda dessa unga mest tragiska öde. Den etniska situationen i Storbritannien är bra mycket mer spänd än den i Sverige vilket åtskilliga rådskravaller och nu på senare tid även regelrätta terrorgrepp har demonstrerat. Dessa har i sin tur ökat den etniska medvetenheten i både minoritets- och majoritetsgrupper. Det vore frestande att driva något i stil med att invandrare i lika hög grad av det relaterade våldet som etniska europeer, men det vore minst sagt en mild överdrift från min sida, Införde europeer är nästan alltid det som drabbas av den grova råttsligheten i form av rån, misshandel, våldsäkter, mord jämfört med invandrar. Och invandraren återfinns nästan alltid bland gärningsmännen. Invandrare väljer systematiskt ut medlemmar ur världlandets befolkning för sin övergrepp och media väljer systematiskt att beskriva vita europeer som begåta hatiska och allmänt föraktfulla individer. Med i framställning av rasistiska europeer fyller endast på olika invandraresat på dem att vilja ta ut denna ilska på första bästa viting som de ser. Det finns ett skäl till att Wilhens mördare hade med sig en kniv på bussen och det verkar inte alltför långsiktigt spekulerar man sin egentliga motiv. Att börja kasta saker omkring sig på bussen skulle givetvis få någon stackars passagerare arg, helst en viten som man skulle kunna hugga ner sedan. Polisen i både Storbritannien och Sverige har sett till att prioritera så kallade hatbrott, alltså brott som riktas mot antingen människor av annan etnisk tillhörighet eller annan sexuell läggning, vilket bäst manifesteras genom polisers ovilja att följa upp brott förgångna mot vita. Brott begångna mot invandrare satsar man däremot alla tillgängliga resurser på för att lösa, vilket inte kunde ha visats på bättre sätt än den grandiosa poliseskort som de två arresterade ungdomarna fick för mordet på Anton Walker när de arresterades i Amsterdam i Nederländerna. Undrar hur pass stort polispodrag det kommer att vara när man får ta på Richard Wilens mördare, och hur många rader som både brittisk och svensk press är villiga att avvara för en sådan händelse. I dagen den 18 september genomförde Nationaldemokraterna ett torgmöte. Bara en vecka efter de omtalade upploppen i Rona. Och Torgmötet gick av stoppen i Syrias centrum. Det höga aktuella temat för torgmötet lockade närmare 300 personer, både svenskar och invandrare. Och talarna fick ta emot applåder och bifall när de förklarade att varken syrianer eller svenskar vill ha integration. Kiet valde att arrangera för att informera om den utveckling av det mångkulturella samhället som lett till ghettoisering och de etniska kravallerna. Samtidigt vill man manifestera sin beslutsamhet att agera och med kraft arbeta för ett stopp på fortsatt integration och för att hela mångkulturprojektet skulle skrotas. Torgmötet var utlyst till klockan 12.30 mitt på gågatan i det centrum på Politiker-torget. När nationaldemokraterna togade in på torget med 50-talet aktivister och ställde upp med plakat och banderoller fanns redan riktigt 100 personer på platsen. I publiken fanns även många syrianer, uppskattningsvis ett hundratal, som hade kommit för att höra på partiets inställning till deras etniska grupp. Den nationaldemokratiska plakaten innehöll budskap som stöd polisen. Syrianer har rätt till ett eget land. Jag svenskar också. Eller att skjuta mat och vapen mot en polisstation är inget pojsträck. Och svenska vägrar att kalla hora. Då blev det kraller. Det hade gått en vecka sedan några unga syrianer trakasserat en ung svensk flicka på Sjurlifs och kallat henne för hora och kallade invandrarna för svartskallar, kastade de saker på en tills ringde polisen. När polisen hade anlänt hade invandrarna attackerat dem, och när polisen kallade på förstärkningar var snart hela det syrianska samhället på fötter. Inte för att hjälpa polisen att göra sitt jobb, utan tvärtom för att skydda gänget. Kravallerna kulminerade i att ett femtontal skott avlossades från ett automatvapen mot polishuset specifikt mot det rum den svenska flickan precis skulle avge sitt vittnesmål. Som tur var missade alla skotten. Det mycket lyckade torgnetet avslutades på utsatt tid efter cirka en och en halv timmestal. Innan avmarschen sjungde nationaldemokraterna med kraftig stämma nationalsångens alla fyra verser som ekade ut över torget och på man tågade väg till pendeltåget respektive sina bilar. Med facit i hand så kan vi konstatera att mötet i Sjöretälje är ett av de misslyckade och framgångsrika partiet har anordnats. Ett stort antal svenskar, både från Sjöretälje och andra delar landets, av landet har ett av till NDs kansli för att tacka för vår insats och beröva oss för vår politik och vår beslutsamhet att genomföra länder. Nationaldemokraterna kommer att hålla flera liknande aktioner i Södertälje och andra kommuner i Stockholm snart igen för att samla det ständigt ökande motståndet mot motkulturen och den allt starkare längtan efter frihet för vårt folk. Migrera enskilda människor inte hela folkslag. Var titeln på Mark Abrramssons tal i slutliga. Mark Abramson är alltså partiorganisatör för Nationaldemokraterna. Jag kommer här att läsa upp hela Mark Abrramssons tal. Som är var mycket bra och kanske ett av de bästa talen som har hållits i den nationella rörelsen de senare åren. Denna dag kanske inte är den gladaste eller roligaste. Bakgrunden till att vi har detta möte är faktiskt direkt fasansfull. Vi står här idag för att svenskar trakasseras för att områden befolkade till en majoritet av icke-svenskar i Sverige inte inordnar sig under den svenska ordningsmakten. Alltså underkänner polisens legitimitet och avslutningsvis där automatiskt mitt statskärnan mot polisaktionen. ...mot Sverige och mot våra lagar. Allt detta vet vi och det är kända facka för oss alla. Jag var själv på platsen precis när kravallerna ringats in. Endast vissa personer var inbegripna i viss knuffande. Men det jag verkligen själv märkte på platsen var att stämningen var rätt. Motståndet mot polisen var närmast mangrant, ung som gammal... Och burop och slagord med temat och skanderades mot polisen. Ingen verkade vilja hjälpa polisen att gripa dem som var misstänkta för brott. Det råder delade meningar om polisens insats. Det råder delade meningar om storleken på det stenar de kastades. Jag är inte lika tvärsäker som den syrianske journalisten som arbetar med den objektiva dokumentären om det inte färde för SVT. För min egen del kan jag säga att det var svårt att ha sina, sina och att uppfatta om det var en gatsten eller mindre sten som slog in i bilen in till oss där insatschefen intervjuades. För stämningen var verkligen obehaglig. Men det är faktiskt inte storleken på scenarna som väger tyngstid inträffade. I Ronna den kvällen var det två samhällen som möttes, ett svenskt representerat av polisen och ett annat representerat av det boende i Ronna. Många politiskt korrekta nikkedoktor har sökt rädda regeringens kulturella vansinnesexperiment genom att söka bagatellisera händelsen. Gersys gick ut och kallade dem som sköt för busungar med inställningen att ja det var väl inte så farligt det var ju ett urdömt bussträck att igen på polisen. Men kära åhörare, det var ingen chokladby som träffade polishuset. Det var inga busungar och inget husdräck. Journalisterna från SVT arbetar efter agendan att polisen var rasister som misshandlade oskyldiga barn. Och nu ska de löpa gatlopp för det. Jag har arbetat med polisen i snart åtta års tid då jag anordnat manifestationer, torgmöten och andra politiska tillställningar. Det har säkert blivit närmare 500 sådana under dessa år. Av alla insatser jag bevittnat, av alla insatschefer jag om så har jag aldrig träffat någon enda inom polisen som någonsin agerat på ett rasistiskt sätt. Missgynnat invandrare eller på något sätt gynnat dem som samhället tanklar som högerextremister. Man kan säkert klandra den svenska polisen låg uppklagningsgrad av många brott. Att polisens resurser och utbildning borde höjas och förbättras. Men ingen bör kunna komma fram till att den svenska polisen är en rasistisk polis. Under den korta tid som var i ronna kunde jag inte heller se att polisen agerade på ett annorlunda sätt. Än hur det gör vid alla upploppssituationer. Ringar in sänkta bråkmakare, säckar in dem och om händer av dem som motsätter sig polisens direktiv på platsen. Det krävs mer än ord för att övertyga mig om motsatsen. Polisen vet att den ständigt har medias ögon på sig. Ingen skulle våga gå in och må få misshandla invandrare i ett bostadsområde. Att polisen kallar en styrka kan man lugnt förstå med facit i hand från Rinkeby, Botkyrka, Rosengård med mera, där ambulans och brandkår måste ha poliseskort för att kunna göra utryckningar. Att det var många är just för att förmildra våldsanvändning. Ett fåtal poliser som utmanas av en stor folkmassa måste kanske till och med skjuta för att freda sig. Men en tillräckligt stor polisinsats gör att det som motsätter sig polisen ofta tänker om, och det gör att arbetet löper lugnare. Detta vet polisen, därför såg man till att ha tillräckliga resurser i ronna för att undvika att använda onödigt stora våldsinsatser. som har hänt i Ronna och varför. Var det ungdomsgäng, var det fattigdomen, var det kriminella. Flera syrianer har också hört av sig till oss och frågat varför vi i vår raptering om det inträffade påpekade att det var människor med dyra bilar, guldkedjor, Rolex-klockor och människor i alla åldrar som deltog i upploppet. En av oss som ringde in sa att det är inte bra att syrianerna till skillnad från många andra invandrare faktiskt arbetar hårt. ...driver företag med mera, lyxbilar och Rolex-klockor får man väl inte från det sociala. Mitt svar på detta är att det är sossarna som i sådana här sammanhang söker skulda konflikterna... ...med att det är fattigdomen eller att det är ungdomsgäng som inte har arbeten med mera. Vi vill visa att det inte är ett klassproblem. Det var inte fattiga människor som utmanade plisen, det var inte ungdomsgäng, utan ett helt samhälle ställt mot ett annat. Vad är då problemet? Jag känner många skötsamma och hårt arbetande syrianer själv. Det är inte syrianerna som är problemet. Det som är problemet är en vansinnig invandringspolitik som förts under mer än 20 års tid. Ett vansinnigt experiment där alla i slutändan är förlorare. Den invandringspolitik som förts och som Måsa Alin kanske mer än någon annan kommit att släts för är den närmast oreglerad invandring som givit Sverige 400 000 muslimer och över en miljon invandrare på några få decennier och som kombinerat detta med en löjeväckande kravlöshet på de som kommit hit. Kravlöshet skapar förakt och rasism mot Sverige och mot det svenska. Ställ krav på de som är hit och måna det som gömmer sig undan rättvisan ska faktiskt inte utnyttja samhällets socialförmåner. Jag begriper inte hur detta ska komma på tal som är fallet med de illegala invandrarna som gömmer sig från den svenska ordningsmatten. Ingen vill ha det multikulturella samhället, varken de stora invandrargrupperna eller svenskarna. De vill inte integrera bort sin region, sin kultur sina lagar, sitt språk, sin uppfattning, vad som är rätt och fel, och ersätter det med det svenska, och vi svenskar vill givetvis inte integrera oss in i deras motsvarigheter. Denna gång var en majoritet inblandade i upploppet syrianer, men det kunde precis lika gärna ha varit en annan etnisk grupp. Vi är alla offer för ett system som inte fungerar, samma system som är orsaken till att syrianerna och många andra folk är i Sverige och inte själva har ett hemland. Inför mångkultur här i Sverige och inom loppet av 50 år är vi svenskar också ett av de folk som inte längre har ett eget land. Där vår kultur, våra lagar och gör får råda. Redan idag finns det hela städer i Sverige som inte på något sätt är en del av den svenska nationen. För Rosengård-Rinkeby eller ens rådnad för den delen är inte Sverige. Där bor inte några svenskar. Och det talas knappt ens undantagsvis svenska. Matvaron i affärerna är inte svenska. Och det lagar och den kultur som präglar områden är inte svenska. Ditt mångkulturella experimentet har gått fullständigt över styr. Alla vet det. Till och med syrianer jag och talat med som kom till Sverige för 10-20 år sedan kan själva se nedgången. Hur det tidigare fanns både vårdcentral, post och kassatjänst som tidigare enkelt fanns tillgänglig även i ronda, Idag finns inget av detta. Vi svenskar kan se hur vi blir fattigare och fattigare och hur brottsligheten blir rådare, skatten är högre och välfärden bit för bit avvecklas. Det står vi här år 2005 och idag har vi inget annat val än att inse att mångkulturen fungerar inte. Oavsett storstadsmiljarder, integrationsprojekt eller speciallagar som diskriminerar svenskar. Mångkulturen är en kruturk som börjar med svårigheter att lära sig en annan kultur med andra värden för enskilda individer. Som går vidare till att skapa rodlösa människor, som får problem att identifiera sig med det nya landet och som leder, leder vidare till utanförskap och segregation. Också småningom till etniska enklaver, automater mot polisen och slutligen Kosovo och Balkan. Men vi i Nationaldemokraterna är inte pessimister. Vi har ett förslag. Men vänder trenden innan det är för sent. Gör Sanmark och allt fler länder. Rusta på Nationaldemokraterna för vi har modet och viljan att förändra. Vi går vidare ur Mark Abramssons tal i Södertäljes centrum under torrmätet som hölls nyligen. Vi varnade för getoriseringen och grova våldsbraten och arbetslöshet under hela början av 90-talet. Idag har en miljon arbetslösa och 18 000 jobb i Sverige. Gruppvåldtäkter sker var och varannan vecka. Råna ligor förvandrar Stockholm till krigsliknande scener med brinnande bilar och bomber. Allt det månade för, för flera år sedan, har blivit verklighet. Sverige har gått precis samma väg som England och USA med kravallen mellan etniska grupper och det svenska samhället. Allt för få lyssnade. Men nu står vi här med fasit i hand, etniska kravaller och automatel mitt i vår vackra stadskärna. Misslyckandet är ett faktum och ansvaret för den förda politiken ligger tungt över det parriär som sitter i riksdagen. Men vänd gör som Danmark, montera ned mångkulturen. Vi inser att vi inte kan avveckla mångkulturen över en dag. Vi har den politiska mogenheten att förstå att vi inte kan skicka iväg de nära 7000 syrianer som bor i Sverige i morgon. För det har inget hemland att återvända till. Men det vi kan göra idag Det är att nödstoppa all utom europeisk invandring tills mångkulturen är avskaffad i Sverige. Och det svenska åter är det som gäller för vårt land. Hjälp dem som kan återvända hem till en dräglig miljö i deras hemländer, det är många som inte längre har skyddsbehov. Stoppa eller radikalt minska bidragen till invandrare i Sverige, den svenska staten har inte råd till detta, man lånar idag enorma summor utomlands. Den som har pengar kan skänka dem om den vill, men om man lånar till den löpande driften då har man helt enkelt inga mer pengar att ge. Jag är verkligt ledsen. Socialdemokrater men pengarna är pengarna i slut. Ni kan inte ge mer. Sverige går idag minus. Kassan är mer än tom. Idag handlar det inte om att ge stöd utan att skäla från kommande generationer. Förväxla inte givmildhet med stöd. Utvisa kriminella. Det som kommer hit och begår brott förstör för alla som bor i Sverige. Det som våldtar, spränger, rånar och skjuter mot polisen värdesätter inte sin fristad i Sverige. Kräv av flygbolagen att det som kommer utan pass får flygbolagen betala återresan för, dessa prövas inte i Sverige. Bygg upp den traditionella gränskontrollen, Sverige hade ända fram till 90-tals pengtullen, det är det lönsommaste man kan göra. Till att de stora invandrargrupperna som bor i Sverige har möjlighet att behålla sin kultur och sitt språk i väntan på att deras återvändande är löst. Man kan absolut integrera enskilda individer i det svenska samhället som vill det. Det har skett genom hela historien, men det går inte att integrera hela folkgrupper eller städer. Jag utvisar de gömda fiskningarna det som gömmer sig i Sverige utan silsked. Arbeta hårt utrikespolitiskt för att de folk som är nationslösa får en fristad i sitt närområde också småningom ett eget land. Vi vill visa att Syrier och minoriteter utan eget land ska få ett land som är deras eget åtminstone autonomi och självbestämmande. Många försöker felaktigt förklara att man inte kan ge alla folk ett eget land. Men hade den ska regeringen i stora europeiska länderna och även USA verkat för en nationell värld där alla folk så långt det är möjligt ska ha ett eget land istället för att söka driva igenom mångkulturen som fungerar om möjligt än sämre än den marxistiska planushållningen hade förmodligen miljontals människor fått ett värdigt liv i frihet. Var den svenska regeringen gjort för tibets självständighet var en svenska Sverige gjort för Assyrianernas situation har Sverige erkänt det fruktansvärda folkmord som begs på syrianer i början på 1900-talet och jämställt det med andra etniska gruppers folkmord varför vissa folkmord mindre känd än andras vad har Sverige gjort för syrianernas möjligheter att leva i den muslimska världen? Vad händer det världens 4 miljoner syrianer? Vad hjälper det att världens fyra miljoner syrianer att 70 000 inkvarteras i Japan i Sverige? Det är en långsiktig lösning. Vilka påtryckningar har väst gjort för minoriteter som hamnat i kläm när världskartan ritats om? Tills ska avveckla att mångkulturen måste ställas krav på respekt, ödmjukhet mycket tacksamhet från invandrade grupper gentemot oss svenskar. Vi har givit er en fristad, var tacksamma och efterlev våra lagar. Det som inte gör detta bör inte under några omständigheter stanna kvar i Sverige. Till vårt, progr tills vårt program, program kan genomföras. Låt oss visa att vi svenskar har en stark kultur, en stark sammanhållning. Du äglar dig förnedras av andra folk. Som tjej bli kallad hora. Var stolt på din arbetsplats för att du är nationalist. Om du har en invandrare på din arbetsplats. Fråga, fråga om man inte är stolt för sin särart. och du kan gissa svaret. Det är bara när man hör att man är stolt för att vara svensk. Som folk känner att det är något ont, nästan något fult. Men det är inte fel, det är inte ont. Och kära åhörare, man är inte nazist för att man är svensk och stolt över sitt ursprung och sin särart. Och för de som inte vet det, det Sverige i andra världskriget och vi har aldrig ens haft ett nazistiskt regeringsparti. En röst på en del förtäljande val ger oss ökad kraft att här lokalt i kommunen vända utvecklingen. Så hjälp oss att hjälpa! Så långt, Mark Abramsson, talit i centrum för två veckor sedan. Nu har vår tid tagit slut för idag. Vill ni ta kontakt med oss så skriver ni till Nationaldemokraterna, box 420 -21 -12, Stockholm. Det går också bra att ringa oss på telefon 08-745-0813. Du kan också besöka oss på www.ung.se. Bidrag tas tacksamt emot och ni vet ju att vi har nytta för pengarna. Använd 2056 205618-2. Med de orden säger jag tack för idag. Kom ihåg att lyssna på ND Motståndets röst nästa söndag 17.30-18.30. Till nästa gång kamrater, sköt om er och lev väl!